TV-service. Hej, TV-service. Hej. Christian Lok heter jag. Du, du vad har du för grejer? 26 tum hade jag tänkt mig. En normal, vanlig TV? Ja, färg-TV, fjärrkontroll. Eh, 26 tum. Det är, väl ungefär, det är väl den största storleken som finns? Ungefär. Nej, det finns 28. Det finns ju Du, nu kommer de in hit. De ska byta stammar tydligen. Eh, kan jag ringa dig om tre och ett halvt år? Tre och ett halvt år? Ja, september 97 är de klara. Jag måste ta hand om killarna här va. De har verktyg och jag ringer senare. Hej. Okej, okay, hej. Tack.